Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. tasliman mazida amma ba'd. اخواني في الدين رحمني الله و dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-182 dan juga hadis yang ke-183 dari kitab Umdatul Ahkam Hadis yang ke-182 Hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa para Sahabat Rasulullah SAW ketika mereka melakukan safar bersama Rasul SAW, sebahagian mereka ada yang melakukan saum, yakni saum di bulan suci Ramadan dan sebahagian yang lainnya ada yang tidak melakukan saum. Sahabat Anas bin Malik menjelaskan bahawasannya masing-masing dari yang melakukan saum atau yang tidak melakukan saum tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW beliau menyetujui baik mereka-mereka yang melakukan saum ketika itu, ataupun mereka-mereka yang tidak melakukan saum dalam safarnya tersebut. Sedangkan hadis yang ke 183, hadis Abu Jarda, hadis Abu Jarda, Omayr al Ansari, radhiyallahu anhu menjelaskan tentang suatu perjalanan yang pernah sahabat Abu Darda alami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama para sahabat Rasul yang lainnya perjalanan itu ditempuh di bulan suci Ramadan dan dalam keadaan terik panas Matahari yang luar biasa. Karena panas yang luar biasa tersebut, maka mereka-mereka yang melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan saum ketika itu, dan yang melakukan saum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sahabat Abdullah bin Rawahah Al Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menunjukkan pula bahawa apa yang terjadi di tengah para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan safar di bulan suci Ramadhan, maka sebahagian mereka tidak melakukan saum. Dan sebahagian yang lain melakukan saum. Adapun hadis yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, insyaAllah. yaitu al hadis al rabi' wal thamanun bade miah, hadis yang ke 184 dari kitab al Ahkam. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وَفِيْ لَفْضٍ لِمُسْلِمْ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ Al-Hadithu al-Rabi' al-Thamanun ba'dal mi'ah Hadith yang ke-184 Dari kitab Amnatil Ahkam An-Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu Dari sahabat Jabir Bin Abdillah Al-Ansari Semoga Allah meridainya dan juga meridai orang tuanya. Karena sahabat Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat Rasul yang mulia, demikian pula ayahnya yang bernama Abdullah juga sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah Beliau tergolong sahabat Ansar yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pun sangat perhatian terhadap sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma hingga dalam hal pernikahannya pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya. Rasul bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. "Ala tazawwajta? Apakah kamu telah menikah wahai Jabir?" Jabir menjawab, "Ya wahai Rasul, aku telah menikah." Menikah dengan siapa? Jabir menyatakan, "Aku menikah dengan seorang janda." Sementara sahabat Jabir adalah seorang bu, seorang bujang. Kata Rasulullah SAW, Halla bikran, mengapa kamu tidak menikah dengan gadis saja? Tulaibuha wa tulaibuka, yang bisa bercanda denganmu, dan engkau pun bisa mencandainya. Lalu sahabat Jabir memberikan satu alasan bahawa, Ayahnya meninggal dunia, Gugur dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW, Sementara sang ayah meninggalkan anak yang banyak jumlahnya. Sementara sahabat Jabir merasa bertanggungjawab dengan adik-adiknya tersebut. Akhirnya, sahabat Jabir menikah dengan seorang janda dengan harapan bisa untuk mempunyai adik-adiknya. Kemudian, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau termasuk salah seorang sahabat Rasul Al-Mukfirin. Yang banyak melihatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau termasuk sahabat yang terakhir kali meninggal di kota Madinah dalam kondisi beliau ketika itu membuka majlis di Masjid Nabawi di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu yang telah diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Sahaba Jabir berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin melakukan Suatu safar, suatu perjalanan Para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan perjalanan atau safar di sini Adalah perjalanan menuju Makkah Pada tahun 8 Hijriah Di bulan suci Ramadan Dalam rangka misi Dengan suatu misi penaklukan kota Makkah yang dikenal dalam catatan sejarah dengan sebutan Fathu Makkah. Sehingga kita mengetahui bahwa safar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini adalah safar untuk menaklukkan kota Makkah yang terjadi pada bulan Suci Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Fara'a Zihaman Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Zihaman orang-orang sedang berkelumpur, sedang berkumpul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan tersebut <coughs> melihat orang-orang sedang berkumpul. Warajulan kudzulilah alaihi. Sedangkan di tengah Kumpulan orang atau kerumunan orang tersebut Rasul melihat seorang lelaki Qadbul lila alaihi Dalam keadaan dinaungi Dalam keadaan uh, ditutupi uh, Atasnya Dikarenakan Dia dalam keadaan Susah payah di dalam melakukan Saum saat perjalanan tersebut ia kehausan, ia kelelahan, sehingga ketika itu nampak lemah dan dinaungi oleh orang-orang selainnya. Fakahala maka Rasulullah SAW pun bertanya, Mahada, ada apa ini? Kalu mereka menjawab, Shawimun, ini, ini orang sedang Shawm, sedang berpuasa. Dalam kondisi lemah Dalam kondisi uh, Kehausan Dalam kondisi haus berat Dan memaksakan diri Untuk tetap melakukan Saum ketika itu Maka Rasul S.A.W bersabda Laisa minal birri Asyamu fis safar Bukanlah termasuk Dari Kebaikan Asyamu fissafar Saum Ketika dalam keadaan safar Wa fi lafzhin li muslim Dan di dalam lafad Yang terdapat di dalam riwayat Al-imam muslim Rasul salallahu alaihi wasalam bersabda Alaikum biruksatillah Allati rakhasalakum Hendaknya kalian Mengambil Keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ti Rahmasya yang Allah telah ringankan bagi kalian. Ehwanifiddin, Rahmani Warahmatullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma menceritakan kepada kita tentang suatu pengalaman yang pernah. Beliau alami bersama Rasul SAW saat perjalanan menuju Mekah dalam misi penaklukan kota Mekah di bulan suci Ramadhan pada tahun 8 Hijriah. Di tengah perjalanan tersebut ternyata ada salah seorang dari sahabat Rasul yang turut dalam perjalanan tersebut dalam kondisi lemah, dalam kondisi haus berat sementara ia memaksakan diri untuk tetap melakukan saum. Hingga kondisinya yang seperti itu membuat para sahabat yang lainnya untuk melihat dan berkerumun di sekitarnya dan sebagian yang lain berupaya untuk menaunginya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kerumunan tersebut, beliau pun bertanya, menanyakan tentang apa yang terjadi. Lalu dijelaskanlah oleh para sahabat yang ada di sekitar tempat tersebut bahwasannya orang ini berusaha untuk mempertahankan saumnya padahal kondisinya adalah kondisi yang lemah. Dari sinilah kemudian membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu pernyataan laisa minal birri asyiamu fis safar. Bukanlah termasuk dari kebaikan asyiam melakukan saum atau berpuasa di safari ketika dalam keadaan safar. Ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini tentunya terkandung suatu isyarah. bahwasanya Saum. dalam suatu safar, suatu perjalanan bukanlah sesuatu yang baik. Sementara hadis-hadis yang sebelumnya yang telah kita pelajari baik itu hadis Hamzah Al-Aslami ataukah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ataukah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu semuanya memberikan suatu faedah kepada kita bahwasanya antara saum dan tidak saum dalam suatu perjalanan merupakan suatu pilihan bagi orang yang melakukannya bisa saum dan bisa tidak saum bahkan rasulullah saw sendiri sebagaimana dalam hadis abu darda beliau melakukan saum dan juga sahabat sahabat abdullah bin rawah melakukan saum sedangkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut dalam perjalanan tersebut selain Abdullah bin Rawaha tidak melakukan saum. Nah seakan antara hadis-hadis yang lalu dengan hadis yang sedang kita pelajari ini ada pertentangan. Nah dari sinilah terjadi suatu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimanakah hukum saum. Di bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang melakukan safar. Di dalam permasalahan ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama. Bahawasanya Saum. Di bulan suci Ramadan bagi musafirin. tidaklah sah Ini adalah pendapat dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dan juga Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu taala dan diriwayatkan atau dinukil Termasuk pendapat Sahabat Abdurrahman bin Auf, Sahabat Abu Hurairah, Sahabat Abdullah bin Umar, dan ini merupakan Madhab Abu Wahhiriyah. Jadi pendapat yang pertama bahwasanya saum yang dilakukan ketika safar tidak sah. Adapun pendapat yang kedua. Yang merupakan pendapat Jumhurul ulama Mayoritas dari para ulama Termasuk al aimmah Al-Arba'ah Imam yang empat Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Malik bin Anas Al-Imam Ash-Shafi'i Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahumullahu jami'an Mereka semua berpendapat Jawaz Wal -fitr. Boleh bagi para musafirin untuk melakukan saum Ramadan dan juga diperbolehkan bagi mereka untuk tidak melakukan saum Ramadan saat safarnya tersebut. Sehingga dari sini bisa disimpulkan. Bahawasanya dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bagi para musafirin wajib untuk berbuka puasa. Dan apabila tetap melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat mayoritas dari para ulama bahwasanya Saum Bagi para musafirin Merupakan suatu pilihan Barang siapa Yang Merasa Saum tersebut Lebih baik bagi dia Lebih baik dalam artian Mampu untuk melakukannya atau lebih baik dalam artian tidak mampu atau kurang bisa untuk membayar di hari lain Maka yang seperti ini untuk melakukan saum dalam perjalanannya tersebut Sedangkan bagi orang-orang yang merasa berat untuk melakukan saum dalam perjalanannya ataupun merasa mampu untuk membayar di hari lain dan tidak sebagai beban baginya maka baginya untuk tidak saum dalam perjalanannya tersebut ala kulihal pendapat yang kedua yang merupakan pendapat jumhur ulama merupakan pendapat pilihan sebagaimana yang telah dipilihkan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami jika engkau mau, engkau bisa melakukan saum dan jika engkau tidak berkenan untuk saum, maka bisa untuk tidak melakukan saum. ini mungkin yang penting untuk kita ketahui dari pendapat para ulama dalam permasalahan ini Masing-masing pendapat mempunyai dasar ataupun mempunyai dalil Yang insyaAllah dalil-dalilnya akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang Dan juga dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah akan kita bahas Mana yang lebih afwal terutama bagi pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama' yang menyatakan boleh saum dan boleh tidak saum mana yang lebih afdal apakah saum ataukah tidak saum ini pun insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim wallahu aalam bissawab wa sallallahu alannabiina muhammad wa ala alihi wasallam wa walhamdulillahirabbil wa